Espainiako haute skundeak dituzte, abenduaren ogeikoetan aukeratu zituzten diputatuek ez dutelako gobernu akordiorik ardietxi, alderdi sozialistak eta ciudadanos alderdi zentrista espainolak akordio bat proposatu zuten, ez du askibabez lortu horrek, Alderdi Bozkatuena PP edo Alderdi Populaja etzen investidurara aurkeztu ere Joseba Agiretxea EJotako diputatua zinen, legaldi laburuntan, Gipuzkako diputatu, egunon? Egunon, bai. Eta lehenik, haute eskunden, erripikatze zuk zer diosu, zer hidurritzen zaizu? Edo zein errepikapen nik uste dut porrot baten adierazle dela, ez? Ez nahi du alderdi politikoak ez direla gai izan, adostasun bat ere iristeko. Egia da e, alderdi politiko batzuk, beste batzuk baino, erantzun kizun gehiago daukatela. Hain zuzen ere, nagurzi direnak eta eskutan daukatenak akorde dara iditzi edo ez iditzi. Iru ditzen zait, e, kasu honetan alderdi politiko batzuetako ordezkarien egoismoak, personalismoak, Eta antzekoak eragina handia izan dutela, eta horren adierazlela, zein hilabete pasatu ondoren, bat, hauteskundak errepikatu dutela, bi, alderdi bopularrak agintzen jarraitzen duela, eta gobernu berri bat osatu bitartean hala izango dela, eta gure arazoak berdin berdin jarraitzen dutela hor mai maiganean. Beraz, porrota handi bat. Eta e, giltzaren, e, jagera nola, nolakoa izan da, zein hilabete hau betan, e? zer zen hildoa? E, Guke eh, argi genukan guk sei diputatu gen euskan. Sei diputatu hiurenda berrogeita hamar diputatu dituen ganbara batetan. Horrek esan nahi du, badakigula gure neurria zein den. Baina edoeinin kasutan guk gukasiera hasieratik esan genuen gurekin hitz egin nahi zuen orori ateraza atera, atea zabalduko geniola. Guk mail ganean gure agenda jarri genuen. Eta gure agenda horretan, agertzen dira Euskaldunon eta Euskal Herriaren eta e, batez ere Euskolege Biltzarretik sorturiko zenbait, eskakizunen mai gaineratzea eta hor herri bezala euskago un zenbait eskumen eta eskubideren aldarrikapena argi genuekan guk edosuneekin hitz eingo genuela baina ez genuela inorekin adostuko baldin eta gure eskariak eta gure beharrak onartzen ez baldin bazituet hori izan da gure jarrera eta hori izango da gero ere Hau da, gu euskadi da gurea eta guri dagokiguna euskaldunon eta euskal herritarren interesak defendatzea da bai Madrilen edo beste edo nun beraz hori izan da gure jarrera eta hori izango da hurrengoetan ere mm. e, lege e, sei labete hauetan edo ondoketan ere posible izan balitz e, ezkerriko akordio bat e, sozialistak eta ezkerriko Podemos ere arrezaken bat zuek hori e, sustengatzen al zenukete? gu sustengatuko dugu gu sustengatzen baituen akordio bat. Hau da, hemen ez da kontuak guk doainik inori ezer ez ematea argi daukagu, edo zein kasutan ere, akordio berri batek, gobernu berri batek, behar bada proiektu berriak izan dituzkeda. Orain artekoak badakigu zer eman duen. Horain arteko alderdi popularrak badakigu noraino eman dituen pausuak eta dena gainera izan dira. Bai gure autogobernuaren kontrakoak eta bai eskubide sozialen kontrakoak. Beraz, entzu horretan gobernu berri bat etorriko balitz, Bai, genuke eta adoztu behorko genuke, egu gure mai gainan jarri bai alderdi sozialistari, ta Podemos ekere sagutzen du zeintzuk ziren gure eskariak. Beraz kontua ez da alderdi baten edo besteren alde doainik ez errehitea, baizik eta guk ere baditugu gure eskariak eta gure eskari horiek errespetatzen dituenarekin hitz egiteko presga daude gabe. Beraz etorkizunean ze emaingo den, ez dakit, ez dakit ze emaitza emango diren, baina edozein kasutan gure agendak hor jarraituko du Bai batzuntzako, zi, beste entzako. Mm -hmm. Ekainaren ogeita seian, beraz, egepikatko dira, haute skundeak, eaiotaren aldetik, zerbait aldatuko duzu, eh? edo abenduaren ogeian bezalbezala joan, entzirezte? Ba, uste dut, ez da kartelak ere ditugula aldatuko, eta da bada bat e, dirudi, baina uste dut egia izango dela, bi arrazi egatik, bat. Eskatzen genuen gauza berdina eskatzen jarraitzen dugulako, eta eskeintzen genuen gauza berdina eskeintzen jarraitzen diogulako eusko e, gizarteari. Eta bestaldi duitzen zeigula, gizartea ez dagoela e, diru gaztatze soberarako, eta zentzu horretan, e, zenbat eta aurrezkoago, eta zenbat eta zuurrago izan, hobe izango dela, ze gizartea arrazoi guztiz, nahiko naskatu ere badago, nahiko nekatu ere badago, eta gausa fiktizioak e, eta zu artifizialak nola baita beste alde batera utzi beharko dira, proiektuak dira mai jarri behar direnak, eta nikuzzu seriotasun gehiago behar dela, batez ere beste alderdi batzuen partetik. Guk zentsu horretan zur jokatzen jarraituko dugu eta lehen eskaintzen genuen gausa berak. Kompromisoa lana eta Euskadiren defensa. Egitarren nazka horrek Ez dut edu, ekarriko jendeak bozkatzea gobernatzeko e, aukera duten alderdi bat eta lentasuna emaitea beraz, e, Espainia mailako alderdi hai. Bueno, hori hor dagoen aukera balde da beti ere, gu beti jakin izan dugu, Espainiako hauteskunde hauek e, urakan bezala zartzen direla, eta bai al, telebista e, Espainiarren bitartez, medio Espainiarren bitartez, behor, E, gu nahiko txikituak geratzen gara, ez? Eta hor leku hondia, ba izaten dute. Kasu hontan orain gerta daiteke, bai edo alderantzizkoa ere, bai? Hau da, ikusirik jendeak, jende horrek ez dauka inungo gaitasunik ezer, eh, tajuskorik egiteko, ba, agian abstentziora joan daiteke edo agian, ba beste alderdi bat duen seriotasuna ere saritu dezake. Ez dakit, hori dena ikuskizun dago eta e, guk beintzat e, nahiko genuke dira da jendeak que eh, oraindi konfiante izatea, ba gutxienez, zerbait eskintzeko daukagun alderdi eta. Edo zein kasutan ere, gizartea eh era bat heldua eh, da, da, jakingo du zer egin beharkoen. Hmm. Nafagoan aldaketaren aldekoen zirrenda bateratu bat egiteko asmoa agertu zen, dirudienez, hori ez da gauzatuko, Elkarrekin aurkestea, ojo itaraziz, ea jota, e, Nafarroan geroa baren dela. Zortez, formula hori egokiena zen? Bueno, formula berezi bat zen, egoera berezi batetarako, eta komunitate berezi batetan. Hain zuzen ere, gobernua ere oso gobernu bereziada. Argiz egoen Nafarroan zegoen aldatu indertzala, eta zenbait alderdi, eta zenbait elkart, elkartuta, ba eritzi eta sigurazki programa oso esberdina dugun e, alderdiok bildu ginen hain zuzen ere ikusten genuelako Nafarroak horrela ezin zuela jarraitu eta aldaketako gobernu bat behar zuela eta oso importantea zala momentu hortan e, Unión del Poblo Navarro boteretikentzea aire fresko berri bat sartzeko Nafarroan formula horrek funtzionatu egin du gizartean ikuste dut e, orekatu egin dela Nafarroan ara es baldin baditu orainik ere eta beraien artean erabaki zuten posibilitate hori eh Madrileko gortetan ere ba Nafarroaren bat Nafarroren defentsan koalizi hori berri zere errepikatzeko argi ikusi da zeintzuk beste interes batzuk lehen esten dituzten. Eta hortan, argita garbi zateizut, Pablo Iglesias eka zeusandakoa, argita garbi du bere helburua beste bat dela. Ez dagoela, Nafarroan pentsatzen, eta ez dagoela, zenbait eh, aldaketatan pentsatzen, baizik, eta lehen da bizi, beste lehentasun batzuk dituztela, Podemos eka dibidez. Beraz, bueno, bena ba bat izan da, Nafarroan ikustu berdin jarraitu berdela lanean, eta, eta gero, agian izango da beste aukeraren bat. Araba Bizkaia Gipuzkora etortzen bain bagira, hor e, Eajota eta EH Bilduko diputatuen harteko elkar lan bat pentsatzen alda Madrilen Euskal Herriko gaiei buruz? Mira, nik uste dut Madrilen e, Euskal Gaiak agertu direnean eta zerbait batera tein bardenean E, berezko tasunez e, batera defeditio ditugola batzutan. Beste batzutan ez. Ezin dena da Madrilean egin Euskal Herrian egiten ez dena. Eta nik uste dut e, Euskal Herrian bai badagola Euskal Herrian bai badagola, bai Euskal Herri zeltzaleak, zein ezkerra bertzaleak bai, representazio ordezkaritza undia daukate, eta hemen bateratzen dena guan preste egongo gara defendatzeko, horitzazulatu darik izan. Baina duguna ingo da, han hemen egiten ez dena. Edo zeinkasutan ere, gu beti gongara zabalik eta beti gongara prest, euskal interesak, euskal autogobernua eta euskaldunon beharrak defendatzeko, gure ondora, etortzeko prest dagoen guztiarekin. Joseba, agiretxeak oiterazten dugu, e, orain arte, eta normalean haitzina ere Eajotako diputatu izan entzirela Gipuzkoaren zat Milesker tarte txoa huarturik gure tako eta bestaldi bat tarte? Zue eta izan nuncha.